відзбудження, православ'я, візантійство, ісихазм, однакові вики на іконах, жодного індивідуалізму, що тут ще скажеш, що придумаєш, і що про це можна написати. Чомусь згадуєш топі пики православних батюшок. Вони виявляються, як не дивно, тільки за час трапези, Масними товстенькими губами поглинають капустняк чи засмажену курочку або перехиляють чарку оковитої, виголошуючи при цьому якусь муру з народної мудрості. Ніколи не любиш цієї миті починати писати. Це нагадує тягучі секунди чекання в кабінеті стоматолога, знаючи, що ось ось він почне роздивлятися твою. А щеку сумлінно працювати в ній різноманітними і невельми приємними інструментами – це свій рідний внутрішній опір перед дією. Власне, саме через нього кинув писати прозу. А колись мріяв стати романістом і навіть написав був біля сотні старінок нудного роману про кохання підлітків серед вбивств і жорстокостей вуличного підвального життя. Старанно надрукував на механічній машинці два перших розділи і послав у столичний журнал. Але недоумок редактор відписав, що тобі бракує письменницької майстерності, життєвого досвіду, а головне – далекоглядного оптимізму. І що той йолоп під цим розумів, не знаєш і досі. Пробуєш писати але не можеш закінчити і першого речення. Порпаюся в книжках, проте необхідної літератури вдома нема. Культурою та мистецтвом в основному не займаєшся. В більшості випадків екологією довкілля та соціалкою. Думаєш, що ж можна написати про українські ікони, які можуть виникнути від них враження, пригадуєш тім'яні потріскані від років лики святих, і вони навіюють смуток і самотність. На мить приходить думка, що статті сьогодні не буде. першого стає нестерпно важко, кидає у відчай, бо знайомі, знаючи про твоє завжди матеріальне становище, обіцяли заплатити гроші наперед, але приходить і рівновага і примирюється з обставинами. Зрештою, не все так погано, бо кілька днів тому взяв інтерв'ю ректора Толстуна місцевого педагогічного університету, якому він переливав з порожнього в порожнє необхідність змінювати систему освіти і говорив, здається, про особливу педагогічну відповідальність у сучасних важких екологічних умовах тягнуло на сон, і ти старано кивав головою, погоджуючись зі співрозмовником. Перед прощанням ректор натякнув, що ти можеш потрапити викладати в університет на перших порах асистентом, а потім і в аспірантуру. А там кандидатсько захистити і навіть згодом доктором стати. Непогана перспектива. Ти дивився на його масні обвислі губи, які говорили про кар'єру так легко, ніби поглинали ложку супу, виявляєш собі місцевих занутих інтелектуалів різноманітного штибу, від виразних шизофреніків, ідіотів, маразматиків, пристосуванців до самовдоволених і авторитетних жерців науки, які люблять йти по вулиці з виглядом на бундючиного індика, і про яких за межами цього міста ніхто не чув і ніхто не знає. Уявляєш спілкування з ними роздами роздуми про мистецтво, релігію, історію, націю, культуру, про політичну ситуацію в парламенті, обмін думками з приводу і без приводу прочитаних книжок і публікацій? У них завжди і на все знайдеться своя думка».